«Досить вам співати», – уже веселіше сказала Ольга. «Потрібно зібрати речі у дорогу». Вона принесла торбинку, склала туди одяг, рушник, валенки. «Я поклала кілька парунуч та валенки, пояснила Ольга Данилу. «У хлопців були одні чоботи на двох, бо у Василька вони геть зносились. Пообіцяли у школі видати йому. Біжу, радію, що тепер будуть у дитини ноги сухі. А мене перестріває вчителька і каже, що нема вже наших чобіт». Голова сільради забрав для свого сина. Прийшов нахабну і забрав. Управи на нього немає. Хто бідує, а хто жарує, бідкалася Ольга, збираючи торбинку. Доведеться йти у дірявих чоботях, тож, коли буде сухо, можна вдягти валянки. Уночі будеш сину сушити біля багаття. Не носимо, окрім ноги, застудиш. Зараз підете спати, а я вам на дорогу спечу хлібинку. Василько усміхнувся. Довірливо поклав голівку дідові на плече. Нести в торг сін срібний георгіївський хрест визвався Василь. Павло Серафимович наполягав, що йти повинен він і лише він. Але Варя умовила його відпочити. Василь повернувся з двома кілограмами борошна. Йшов і думав, почав він розповідати про дорогу сюрбечо-гарячий суп. Якщо зупинить поліція, то скажу, що несу у батьків хрест до торг сіну. Це ж не заборонено, тому повинні пропустити. Мені пощастило. Заслону на дорозі не було. Тож без особливих проходів дістався до міста. Спитав у людей, де той торхсин. Мені показали. Заходжу, дістаю нагороду, подаю продавцеві. А він – викопаний єврей. Покрутив хреста в руках і каже – ти де я його вкрав? Кажу, що мого батька. Так він у тебе царський прислужник, питається. І він був фельдшером, пояснював, рятував людей. І офіцерів рятував, напевно, бо вони теж люди. А, так він пані врятував, допомагав воргам революції, іди з ним геть, доки міліцію не викликав. Репетує. На силу вмовив його, пожалівся, що двіку дітей вдома голодні. Змилостивився, каже, що більше кілограми не дасть. Ледь випросив у нього два кіло. Кажуть, що за золото більше дають, ніж за срібло, сказала Варя. Можливо, погодився Василь, але жена трапив на єврея, а вони свого не випустять з рук. По дорозі додому зустрівся з одним чоловіком. Трохи шляху здолали разом, так йому за дві срібні ложки дали теж два кілограми. Правда, житнього борошна. А мені пощастило, що пшенич не дісталося. Подейкують, що... «За дві золоті обручки дають два пуди борошна», – думаючи про краївку, сказала Варя. «Та де ж їх взяти?» – зітхнув Василь. Варя одразу ж сховала борошно, ретельно вимила миску, щоб нічого не залишилося. «Я хочу збігати навідати Марічку», – сказала вона чоловіку. «Ти й будеш відпочивати?» «Та ні, побавлюся з дітьми, бо скучив, а надвечір схожу до батьків». Варя не встигла вдягтися, як розчахнулися двері, і на порозі з'явилася Марічка. Роздягнута, нечесана, очі блищать нездоровим блиском. На руках загорнута у ковдру дитина. Нагодує її. Незнайомим голосом промовила вона і просягла Варі дитину. Варя відгорнула кути ковдри і обімліла. Дитина впіялася зубками, в свою ручку. Ротик і ручка у неї були у власній крові. Варя спробувала відняти ручку від рота сонечки і зрозуміла, що дитина вже заклякла. «Так ти її нагодуєш?» питає знову Марічка, зиркаючи на Варю. Варі стало страшно. «Де твоя мати?» чомусь спитала розгублена Варя. «Лежить на вулиці. Вона чекає пантьоху. Він повезе її на кладовище. Матері вже все одно. Її немеддежить, що моя сонечка хоче їсти». «А де свокоруха? Вдома? Я тобі дам хліба, а ти йди додому, неси хліб». Говоря тримп'ячими руками, подала маточок хліба. «Добре», сказала радісна Марічка. «Швидко скопила хліб і побігла». З нею не все гаразд, сказала Варя Василю, вона хвора. І від такого життя ми всі хворі, сказав він. Дитина вже мертва, а я не змогла сказати. Вдома тітка скаже, я не можу залишити її в такому стані. Давай домовимось, запропонував чоловік. Завтра вранці підемо до неї разом, обіцяю, добре. Варя з чоловіком, які домовлялися, вранці пішли до Марічки. Біля її двору, обіч дороги, просто на снігу сиділа людина. Вони підійшли ближче і пізнали в закотанні у стару діряву ряднину жінці тітку Феньку. Їй важко було пізнати. Під очима великі мішкоподібні пухлини невизначеного кольору, шкіра на обличчі наприродно блищала, хоча мала сірувати відтінок. Жінка, скрестивши руки на грудях, притримувала ними рідно. На великих пухлинах її пальців тріснула шкіра, і зран витікала прозора рідина з їдким неприємним запахом. «Що ви тут робите?» – спитала Варя. А жінка не вирухнулася, продовжувала дивитись перед собою з байдужілими до життя очима. «Чекаю пантьоху», – сказала тихо. «Навіщо?» «Хай мене забере». Так, ви ж ще живі. Ходімо у хату, бо замерзнете. Доки довезе, помру. Сказала таким голосом, ніби говорить про буденні звичні речі. Чого чекати? Там домру. А де Марічка? Може, ще жива. Ходімо. Василь смикнув Варю за рукав. Варя острахом прочинила двері. Мертва дитина лежала на ліжку, тримаючи ротиком свою ручку. Марічко, Стиха покликала Варя. Почулося яке згарчання, схоже на собаче. Варя вхопилася обома руками за Василеву руку, і за стола навкарачки вилізла Марічка. Волосся розтріпане, мокре, звисає пасмами до підлоги. Вона підвела голову, вишкірила зуби у якомусь нападі божевілля, почала гризти ніж костільця. Варя зробила невеликий крок до неї, і жінка загарчала знову, так як гарчить пес, коли у нього хочуть відібрати кістку. Очі у неї були червоні, налиті кров'ю, з нездоровим блиском. Марічко, це я, Варя, спромоглася вичавити себе. Одразу безумні очі жінки блиснули лютю, і вона знову вишкірилась і загарчала. Ходімо, Василь бодягаварю з хати, бачиш, вона збожеволіла. Довелося йти в цей радості, голову. Максим Гнатова, жилупі, кого пішли подивитись, наказавши Варі і Василю чекати біля двору. Почулися людські крики, і чоловіки вибігли на вулицю. За ними гналася з божеволі на відгоря і голоду Марічка, дикорикаючи. Лопіков швидким рухом вихопив зброю, і влучний постріл у груди скосив нещасну жінку. Марічка різко зупинилася, сіпнулася як від удару, широко відкрила очі, ніби здивувалася, за що, і не отримавши відповіді, впала на землю. Вона лежала, широко розкинувши руки. Розплющені очі вже невидющим поглядом застигли на дембі. Голова підійшов до неї і сказав спокійно, ніби і не йшлося про людське життя. «Готова!» Варя розширеними від жаху очима дивилася, як збільшується латка крові на грудях подруги, сливаючи її улюблене ситцеве плаття». Під'їхала під вода. Пантьоха спинився біля жінки на дорозі. «Тобі куди?» – спитав. «Туди», – байдуже відповіла тітка Фенька. І він підсадив жінку на воза, всадовивши прямо на тіла померлих. Жінка похилилась на бік, покірно лягла. Пантьоха поклав скривавлене тіло Марічки поруч, навіть не обмотавши рядном. Забери в хаті дитину, наказав Лупіков, і чоловіки пішли геть. Їздовий виніс дитину, кинув як мішок із половою поверх трупів. Маленьке тільця сонечки з випуклим великим животом знайшло прихисток біля на грудей. Дитинка навіть після смерті не хотіла випускати з руда свою ручку, з якої сала свою В його пантьога смикнув вішками, і під водою смерті поскрипіла далі. Віз хитнувся, і сонечка щільніше прилягла до грудей матері. Кожного разу, дістаючи зі схованки зерно або борошну, Варя з тривогою на душі розуміла, що вони наближаються до страшного голоду ще на один день. Вона не бажала навіть у свої думки впускати слово смерть, але та була поруч щодня, щохвилини. Заглядала у вікна, стукала незачиненими віконницями спорожнілих порожнілих будинків, вишукуючи нові жертви. Щовечора Варя щільно завішувала вікна. Здавалося, що так можна сховатися від ненажерливої смерті, яка на щось страшного і розчинена у темряві. Варя відчувала, що вона десь близько, майже поруч, уже рахує, на скільки днів залишилося припасів харчів, щоб дати ще кілька днів пожити виснаженим людям і потім... Насолодитися своєю владою. Аварія почала відчувати її на собі, коли помітила, як ноги і руки поступово тоншають, як почали випирати ключиці та ребра. Часто перед її очима стояло жахливе видовище – підвода жінка, з якої смерть вичавила життя до останньої краплі, залишивши, ніби наглум, пушна волосся і довгу чорну косу. Найшла з голови Марічка, яка життєлюбна і веселої, і доброї жінки, перетворилась на тварину. Дивлячись на Сашка, Варя постійно згадувала сонечко, яка до останку чіплялася за життя, намагаючись напитися власної крові. Іноді Варі здавалося, що вона сама збожеволіє від думок, як і її подруга. Потрібно було щось робити, десь діставати харчі. Вже не так лякали нальоти летючої бригади активістів, штасом можна звикнути навіть до поганого. Треба було навчитися ховати харчі, і люди знаходили все нові схованки. Навчилися їсти за зачиненими дверима і готувати вночі. Перевертні могли винюхати запах страви, яка готується, по собачому вчути свіжеспечений хліб. Але варі призвичайили спекти маленьку поляничку для вилучення непроханим гостям і більшу, щоб зразу сховати для себе. Аби платити менше податків, довелося виробити всі дерева в садку, навіть заросі сливняку. Залишилися стояти два хрести, одинокі, незахищені і якісь самотні серед зимового простору, і від колись веселого тінявого садочка лишилася тільки згадка у вигляді сушених дрібних вишневих гілочок для чаю. Варя не хотіла засмучувати батька своїми побоюваннями йому й так було нелегко. Василь в один день поклав на підводу матір і батька, тож був у полоні смутку, залишалася Ольга. Сестрі було ще тяжче, але вона постійно намагалася щось вигадати, аби хоч якось нагодувати родину. Варя вирішила сходити до неї або порадитись, або поділитися думками. Біля двору сестри лежав небіжчик. Тіло було загорнуте у рядно, але по босах старечих жіночих пухлих ногах неважко було здогадатися, що то сакруха сестри. У Ольги була одарка. Після смерті дітей, 10-річної одарка завжди носила з собою немовля. Останнім часом Варя часто бачила жінок разом. Кілька разів помічала, як вони про щось мовницьке шепочуться і одразу замовкають при її наближенні. І цього разу те ж саме. Побачили Варю, одразу притихли. «Хто то?» – запитала Варя. «Свекруха», – відповіла Оля. «Винесли з одаркою вдвох, бо Івана ще нема вдома. Відмучилася». А як свекор? Теж пухлий лежить. Люди порадили великі пухлини на ногах проколювати шпилькою. Кожного дня колю, щоб виходила рідина. А вона так смердить, не приведи Боже. Не знаю, чи це допоможе, чи ні. А ти чого така понура? – спитала сестру. А є чому радіти? Ви про щось шепчетеся, – зауважила Варя. Ні, про що мені не розказуєте, а в мене голова пухне. Як врятувати дітей? Так протяжно сказала Одарка, мруть найслабкіші, старі й малі діти. То може розкрити свою таємницю? Варя поставила питання Руба. Ми, жінки, переглянулись, і Оля промовила. Будемо рятувати молодших дітей. А у мене, виходить, їх немає? Я знаю, яка ти ліклива, тож і не стала тобі пропонувати, пояснила Оля. Тобто ти подумала, що я буду сидіти, склавши руки і нічого не робити заради дітей? сказала Варя з образою. Ти здатна на рішучий крок. Ольга уважно подивилась на сестру. Я зараз у такому становищі, що здатна на все, зітхнула Варя. Так ти підеш з нами? Куди? Поясніть спочатку. Слухай мене, сестра підійшла ближче, втишивши голос, пояснила.